Бабуню, та тож кошти. Не знаю, а де де кошти, а в Новосельці докторка задурно робить. Йо, а на той світ кажеш, ого, з богом набутися ніколи не пізно. Парубкове обличчя враз похмурніло, і зовсім несподівано він сказав таке, що молодиці йойкнули, а бабуся перехрестилася. «Ти як уже підете до того Бога і здибуєтеся з ним на небі, то скажіть йому, що не по-божому він робить. Вас от на світі так довго тримає, а мою гафійку...» «Свят, свят!» – піднесла бабуся три пальці до чола. «Не крестіться, рогів маю. Я в небо каменем накидав, і вікон вашому Богові не бив. То чого він мою гафійку?» «Ех, бабко, бабко!» Все залишились, як росинки на сонці. Застигла усмішка на губах смаглявки. Здивування і жаль тінню лягли в голубих очах. Молодиці, пробачивши жартонове богохульство, повернулися до нього, співчутливо захитали головами. «А я, дивіть, ходжу по світу, як дурний, людей смішу». Свій біль гутаю, ввечері з хлопчиками у хованки граюся, а ввечері обіцяю мамку їм привезти. Треба, треба, синку, жіночої руки та й ласки дітям треба. Та не для себе, для дітей шукай, заговорила бабуся. І мова їй була тепла, як рілля після зливи. Лиш для дітей, кажете, ніби є ваш ровесник. Та шукав, шукав уже. Знайшов. Навіть полюбилась мені. На обзори не привів. Побачив їй менший хлопчик і мамо, мамку та й на коліна, припав до грудей і брудними ніжками пошалів і спідниці. Відсахнулась вона, струтила з колін дитину, стріпала подолок. І ніби нічого. Гафійка лупцювала хлопців та ще як, а вони все одно за нею, як гусята. Заплакав меншенький, а старший його за руку та й з хати. «Так-так, для себе то легко знайти, а я що кажу?» Покотились у веселуна сльози, отак самі цірком покотилися, схлипнули молодиці, а смаглява дівчина біля вікна аж підвелася і не зводить з нього очей. Автобус зупинився. «На веселиться!» – гукнув шофер – Заметушилася бабуся. «Піду і я з вами, бабко, – сказав жартун соромливо, повитиравши очі. І знову безжурна маска лягла на його обличчя. Проведу до лікаря. Ставите собі зуби, помолодієте. То, може, і вас візьму? Самі кажете, для дітей лиш. Вийшли обої. Водій завів машину. «Стійте! – пролунав дівочий голос. Я ще не зійшла. Мчимо дорогами. Проноситься повз наш шматок великого світу. Його ми більше не побачимо, бо життя не їздить тим самим шляхом у друге. І тому ми щасливі, якщо нам вдається зупинитись у нестримному леті часу на одну лише мить і побачити хоч одне обличчя сотні людей, які проходять мимо. Силуетами 1964 рік Дім на горі Мабуть, сюди на гору, що лисо випнулося обі села, долинав одвічний сум зеленого бору, змішаний з невгомонним плюскотом річки. Була завжди тут тихо, як у замкненій церкві. Мабуть, розлоги крони яблунь, що вступили... Пантелеве обістя, накриваючи гіллям і дахи будівель, не проколював ніколи сонячний промінь. Завжди тут було сутіношно. Стояв двір Пантели чужаком остронь, обкутаний з усіх боків моторошно-густим садом. Не то гордовитий, не то потаємний, ніби для відімських шабашів призначений. Лиш крізь листя... Пробивалася до неба гостра шпиця колодязного журавля і маячила на видноколі, мов шибениця. Засадом покоїлася мертва селя Пантелевих предків, бо ніхто з них не вмиротворювався поруч з людьми на цвинтері біля гонтової церковці, інший тубовріт іншого коліна. «А тебе, Янасте, не тримаю, світ широкий». Водно говорив до ці Пантела, та це так, аби говорити, знав, бо Настя, чи не душі, від нього коренем у цей горб вросла, як уже від Юрка відреклася. Село бігло вздовж річки аж до скелі, під якою звило собі гніздо колишні шатрові цигани, а звідти текла вже самотньо і була ніжнішою, а її берегом аж до потіччя щодня вранці квапилася до лісничівської контори Пантелва Настя. Чужою минало чуже її село, чужою верталася на свою повиту мовчазністю гору, на яку не ходили люди.